Mm, ja här har du mig, men mig kommer du inte förbi innan du har visat biljetten, så var har du den min bäste herre? Den har jag nog någonstans, du får ge mig lite tid att leta igenom alla fickor och väskor och allting här nu, men, men under tiden kan vi väl, väl ha ett, ett, ett trevligt samtal om, ja vilket ämne som helst, kanske film Ja, det kanske är rätt så passande. Varför inte? Jag har ju sett en och annan film här i mina dagar när jag har gått igenom korridorerna och kastat ett geteöga in på, på biodyken. Jag, jag har ju sett både det ena och det andra under många herrans år. Så ja, vad känner du för att prata om egentligen? Ja, alltså film är ju får man väl säga ett passionsämne för oss begge två. Även om vi inte jobbar med det, så är det ju någonting som vi verkligen älskar. Kanske är det historieberättandet, kanske är det kamerarbetet, eller så är det en kombination av alla de olika ingredienserna som går in i filmarbetet. Alltså det är. Mm. Det är en fantastisk form av media, en riktigt välproducerad film. Sen finns det ju så många olika sorters film som man kan titta på. Det finns långa, det finns korta, det finns konstnärliga, det finns popcornfilmer, det finns patinéfilmer. Allt, allt möjligt. Men hur olika alla de här filmerna än är så har de ju en garanterad sak gemensamt. Och det är ju att man ska sitta ner och titta på den. Mm, ja det är väl lite av syftet och, och det skadar väl inte för att och, och bilda sin uppfattning om det hela definitivt och ja, det, det är ju så man ska ju verkligen kunna slukas upp av själva upplevelsen man ska kunna erbjudas något som gör att man, man förlorar sig själv för en stund och, och kan uppleva någonting Ja, liksom genom en annan persons ögon för ett tag. Ta sig an någonting som man normalt sett kanske inte skulle uppleva. Man får andra sinnesintryck. Och ja, där har vi väl själva basis för en, en, en filmupplevelse. Och den är väl detsamma hur man än väljer att se på film. Och vilken genre man än har och, och gillar som mest och, och föredrar här eh, så det, det ska ju kunna ge själva tittaren någonting vad man än är, är ute efter men eh, ja, sen är ju sättet man, man går till väga något helt annorlunda och sen är ju sättet man, man presenterar filmen på också något man måste ta hänsyn till Givetvis, därför att en, en filmtitt kan ju vara någonting väldigt intimt beroende på genre och beroende på historia och beroende på hur man har valt att lägga upp filmen. Det är någonting man vill uppleva på egen hand eller i så liten grupp som möjligt. Jag menar, där är många filmkvällar framför TV som jag skulle kunna prata om där det har varit en, en extra känsla av att man är bara ett par stycken. Man sitter där, man har jättemysigt eller jätteläskigt beroende på vad man tittar på som nämnt. Men när man pratar om att titta på film så är det ju ett sätt som brukar dyka upp hur man än vänder och vrider på det. Och det är väl för att det sättet är så fundamentalt inbakat i hela filmbranschen egentligen. Mm. Och det är ju inte konstigt med tanke på att när film kom en gång i tiden då var det någonting så exklusivt och så dyrt att ha och titta på- att det fanns ju väldigt få som kunde äga utrustningen till det och det fanns ju inte direkt något syfte till det heller. Det var ju någonting som man kunde gå och göra i grupp eller tillsammans med främlingar och så vidare. Därför det spelade ingen roll, man var ju fokuserad på det som hände på duken framför sig. Och ur det har ju det moderna ja, biobesökandet uppstått. Sen har det sett väldigt olika ut med tiden naturligtvis. Det fanns ju en tid då vill man se film, då var det bara bio som gällde. Sen kom TV och då började man ju göra avvägningar. Vad vill jag se hemma? Vad vill jag se på bio? Givetvis hade ju bion fortfarande ett stryptag på eh, filmindustrin. I alla fall fram tills att eh, vos spelaren dök upp. För då, då började det att bli lite annorlunda och lite mer kaosartat på, på marknaden. Och när internet sedan kom och alla strömningstjänster och liknande då har ju hela det här landskapet fundamentalt förändrats. Men på ett sätt så är bion fortfarande densamma den var. Same same but different. Ja, det är väldigt märkligt egentligen med tanke på hur mycket ja, filmtittandet har förändrats genom tiden. För ja, som du säger till en början så var ju biograferna, det var ett, ett billigt sätt för, för massorna att kunna gå ut och, och se på film. Eh, för det fanns ingen annan möjlighet att, att skapa eh, stora arenor där man kunde trycka in så mycket människor som möjligt och, och betala så lite som möjligt och kunde ändå få själva upplevelsen där. Det var, det var bara ett sätt att nå ut till massorna, helt enkelt. Och, och redan då så fanns det ju någonting extra under stundfilmens perioder också med, med live musik och orkestrar som framförde musik som ackompanjerade bilderna man såg och som gjorde att man, man fick någonting extra utöver det hela. Och det, det gjorde det ju till en en upplevelse i sig mm. eh, och ja, biografen den, den har nästan behållt samma status under många årtionden framöver sedan att det, det var ju det, det främsta om inte det enda sättet att, att gå ut och faktiskt se en lång film på mm. tills tvn trädde i kraft och då fanns det ju en viss konkurrens men det kunde ju fortfarande inte mäta sig med den mäktiga bioupplevelsen. De hade en stor duk. Bra teknik. Eh, någonting som de, de första tv-apparaterna. Inte kunde mäta sig med överhuvudtaget. Och... Eh, Ja sen har själva biograferna inte riktigt anammat den, den, den förändrade kulturen i, i samhället och tekniken som innebar så stora skiftningar i, i hur vi tar oss an vår eh, mediekonsumtion att de har fortsatt i, i, i samma gamla banor under eh, alla eh, årtionden därefter också. Eh, trots att, eh, att VHSen trädde in I mitt fall var det i och för sig eh, Video 2000 innan det blev VHS För min del eh, Men det, det var ett, ett steg i, I ungefär samma riktning ju. Men eh, det, det var ju fortfarande Mycket mycket billigare version av, av film. Man fick ju inte samma eh, känsla man fick ju inte riktigt samma eh, ratio på, på filmbilden heller för den klipptes ner och det var sämre kvalitet så mm. själva videotittandet det, det var ju där under 70-80-talet fortfarande väldigt, väldigt begränsat rent teknikmässigt eh, så då hade ju fortfarande bion en, en Väldigt relevans eh, Men eh, när eh, Internet väl trädde fram Och, och tekniken kom i, I stormsteg Så har ju nästan Bion trätt in I våra egna hem mm. Och nästan förlorat eh, Den fullständiga relevansen som den har haft Så att det bara är, ska vi stanna hemma och se en film eller ska vi gå ut och se samma film tillsammans med andra människor? Det Känslan är nästan jämställd numera beroende på vilken utrustning man har, det vill säga, men... Den, den billiga tekniken har ändå gjort att, att vi kan ta oss an film på ett helt annat sätt numera. Och ja, var står biograferna eh, i förhållande till det numera? Det, det är väl en, en stor fråga. Och det är en fråga som vi tänker ta upp i dagens avsnitt. För det är dags för ett snackavsnitt. Och vi har snackat om mycket som har med film att göra- men inget har väl så mycket med film att göra som biografer i sig. Det är ju som nämnt det stora mediumet för att se film eller ja, det har varit åtminstone fram till modern tid när ny teknik har kommit in på marknaden. För även om VOS och liknande format vid den tiden var imponerande på så sätt att helt plötsligt fanns det en konkurrent. En lågupplöst och långt ifrån lika kraftfull konkurrent men likväl en konkurrent. Och med tiden så har ju den tekniken också... Ja, långsamt blivit bättre. Vi har gått från VHS och alla de formaten till DVD. Vi gick från DVD till Blu-ray och 4K-filmer har ju börjat att komma ut på marknaden nu. Och då är vi ju uppe i en kvalitet som är mer eller mindre likställt med duk. Ja, det finns säkert en, en massa små eh, siffror där som jag, som jag bara sveper förbi här nu. Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna säga om det är exakt samma eller ej. Men upplevelsen hemma i tv-soffan har ju blivit någonting som är mer eller mindre likställt med att gå på bio. Förutsatt att man har en tv som klarar det. Förutsatt att man har en Blu-ray-spelare eller en 4K-spelare. Eller ett internet som klarar att strömma högre format. För då är det ju möjligt att se den hemma på ett sätt som är snarlikt och då ställs ju den stora frågan Ska man gå på bio? Är det, är det värt det överhuvudtaget? Vad är fördelarna kontra nackdelarna? Och det ska vi nysta i idag. Vi ska titta på olika aspekter av att gå på bio, sätta det lite i kontrast till ja, att se film hemma och mot slutet så ska vi väl göra någon form av slutsummering. Den blir ju naturligtvis extremt subjektiv för den kommer ju att bygga på vad vi tycker personligen. Men någon form av konsensus av det vi har pratat om. Mm, ja, så får vi försöka strukturera det hela och ja jag, jag förmodar att jag kommer att vara negativa farbror här igen, som jag brukar vara i sådana här avsnitt och, och speciellt när det gäller bio tror jag, för jag, jag, jag, jag är en människa som, som gillar skit. Eh, och inte bara och, inte att se på skit, men jag, jag tycker om när film inte är så Perfekt rent visuellt Jag är uppväxt med vhs Där det är ständiga trackingproblem problem och, och bilderna Flimrar och det är ibland svårt Att, att se vad som För sig går på, på skärmen På grund av allt, allt flimmer Och myrorna skrig och allt möjligt Som för går där Och ja, jag vet inte Någonting har, har gjort att min hjärna Har programmerat som så att jag jag känner mig hemma där. Jag, jag tycker om när... när eh... Det, det är inte en så, så perfekt visuell filmupplevelse alla gånger. Jag tycker om att sitta där hemma i min, min, med min lilla eh, tv-skärm av det, det gamla formatet- och min VHS-spelare och, och, och känna eh, den här eh, lite, lite barnsliga känslan- som jag hade då när man försökte uppleva någonting för första gången- med en väldigt... Eh, Basal teknik som inte fungerar hela vägen. Det har gjort att det, det, det är någonting som triggas hos mig. Så att gå ut på, på biografer och, och få någonting serverat på en enorm skärm med noll fel på själva bilden överhuvudtaget. Det känns så... Så fel på något sätt för min del. Så eh, ska, ska jag egentligen välja så trycker jag hellre in eh, ett VHS-band i min, min gamla eh, spelare här och bara njuter av, av all skit som man blir presenterad för rent visuellt. Så eh, ungefär där lägger jag ribban för vårt fortsatta samtal att eh, jag nog egentligen är, är fast i dåtiden när det gäller filmupplevelse. Jag tror bara att du har en viss förkärlek från den tiden och många studios och filmer jag vet att du gillar är ju utav ett mer lågbudgetformat om man säger så. Det är små filmer som är avsedda för små dukar och när man då blåser upp det på någonting större så blir det kanske inte riktigt det du vill ha. Sen kan jag väl tillägga där att jag råkar veta att Pavo äger spelare till annat än vos filmer också. Men äh, jag, jag förstår nostalgin, jag är ju också uppväxt med en VOS och har fått mycket glädje av den. Sen är jag en sån där mainstream-snubbe många gånger att jag, jag gillar att gå och se nya filmer. Jag gillar att se framsteg, jag gillar att se... När upplevelsen blir större och mer imponerande sen betyder inte det att större alltid är bättre. Tvärtom. Ibland blir det så stort och ytligt att det är tomt. Det är, en, det är en meningslös upplevelse. Det är bara visuell yta med noll innehåll och då ger det ingenting i, i slutändan. Så... Jag föredrar ju när en film ser bra och intressant ut men också har ett intressant och givande innehåll och där är vi ju lite jag är i en neråtgående spiral just nu i Hollywood känns det som. Man fokuserar extremt mycket bara på ytan och hoppas att det är det som gör att folk ska komma till biosalongerna i, i drivor. men det slår ju ofta tillbaka kan vi väl säga så... Även om jag gillar stort, häftigt och imponerande så kan jag känna precis som du. Ibland vill jag bara sitta där hemma. Jag vill sätta på någonting på min tv och, och så räcker det där. Jag måste inte gå ut och, och vara tillsammans med andra människor för att njuta ut av film. Men jag kan också få den där känslan... Jesus vad kul det hade varit att gå och se den här filmen på bio, nu sticker vi och det gör väl att jag är mer positivt inställd till bio som filmupplevelse även om jag kan se ditt perspektiv. Ja det, det är väl inte utan att jag har haft de här lite, lite wow upplevelserna också men ja, jag måste nog erkänna att det, det i stort sett bara har varit i, i unga dagar när man har gått på bio för de, de första gångerna och, och upplevt saker. Jag vill mig minnas att den första filmen jag såg på bio det var Ronja Rövardotter på 80-talet och, <gård> och där jag satt i, i mörkret andra människor och var vetskrämda av alla villvittror som flög omkring där. Det, det, var, det var lite för mycket för, för lilla paver där. Eh, men det, det var ändå en, en wow upplevelse för det var så stort eh, till skillnad från den lilla skitiga skärmen som, som man hade hemma. Mm. Det, det var något helt annat så eh, i den åldern och i den tidsåldern så, så var det ändå någonting markant som, som skilde de båda med gärna åt så där har jag ändå starka upplevelser från biotiden och även när man gick jag tog min andra film Ghostbusters och det var samma sak det var liksom wow så mycket mer och så mycket skrämmande saker jag vet inte om det var där mitt, mitt skräckintresse såddes för jag så filmer som hade lite skräckelement i sig där också så gjorde mig skrämd och som jag måste behandla på något vis men i, i alla fall alla spökena där i, i, i Ghostbusters världen det, det, ja, det, det, det gav mig verkligen fart och det, det, det gav mig en kick. Och det, den sista sådana riktiga kick-upplevelsen jag fick på bio, det tror jag faktiskt var Jurassic Park, eh, som, som var den, den sista stora bioupplevelsen för min del där man, man kände att man upplevde något. Utöver det vanliga eh, och det var ju en sanslös prestation rent filmtekniskt och, och se det på en stor duk det, det gjorde det ännu bättre. Att sen gå eh, tillbaka några månader efter och se den på, eh, på VHS det, det, det, det var ju inte riktigt samma sak om man säger så. Eh, så biografer har ju definitivt sin fördel när det gäller eh, filmpresentation men ja, med tidens gång så skulle jag säga att alltså den, den gränsen den, den har bara suddats ut mer och mer och mer och hur storskaliga produktionerna än är nu för tiden så känner jag personligen att jag inte får ut mer av att gå och se en film på bio än jag får om jag stannar hemma och, och ser den i, i min egen lilla soffa istället. Det är väl för att så mycket känns standardiserat nu för tiden. De, de kör efter formulas alldeles för mycket i Hollywood. Jag menar, det har de väl alltid gjort att funka den här typen av formulas så kör vi det tills det inte funkar. Då först kan vi tänka oss och byta oss och så vidare. Men... Eh... Jag antar att nu för tiden så är det än mer efter numren och det ser man ju till exempel i, i Marvels filmer där. Jag tycker väldigt mycket om många av dem men det är ju tydligt hur, hur det är uppbyggt. Det är samma struktur på dem, det följer en viss typ, det följer en viss standard och... Där tillkommer väldigt lite och tillkommer det någonting då är det för att de just har en regissör som har en speciell stil och en speciell inställning och så vidare och det kan ju naturligtvis färga väldigt positivt. Jag kan ta upp Guardians of the Galaxy som, som ett bra exempel där med James Gunn som hade en annorlunda syn på att göra film jämt emot de andra regissörerna som jobbar för Marvel och det gör ju att hans grejer kändes speciella på ett sätt som inte de andra gjorde sen är det andra som har gjort avtryck och som har gjort intressanta saker och så vidare jag är inte ute efter att dissa Marvel absolut inte men vi kan se även i de succéerna att det finns en formula som, som används och om alla studios arbetar så, då blir det lite mer slätsstruket och det gör ju att filmerna kan bli väldigt, väldigt platta och fyrkantiga. Men för att återgå till ämnet och att du nämnde att du var och så film väldigt tidigt. Jag har strödda minnen av, av snarliga upplevelser. Jag har fått veta som vuxen att eh, mina föräldrar tog mig på bio långt innan jag förmodligen var riktigt medveten om det. Mm -hmm. Den första filmen jag kan komma ihåg att jag såg, det var Grodan Boll och Kalle Stropp. Och... Nu har jag ju en sån där grej mot svensk film att jag är inte lika intresserad och sådär men det, det är en sån där äh, film som jag ändå kan tycka är lite småskärmig och småmysig som inte är i kaliber med andra animerade filmer men, men i och med att det var en av de första så har den bitit sig fast. Kanske är det därför som jag, jag gillar animerat. Ja, och så alla driver utav tecknade amerikanska Saturday Morning Cartoons som jag också har tittat på. Thundercats, Transformers, G.I. Joe, Jason the Wild Warriors, en massa sånt där. Men jag tecknat har ju blivit en stor del av mitt liv. Så det ser jag gärna på bio, det ska jag kännas. Mm, ja, det, det, det kan ge någonting att och, och, och, och få se det animerade på på en stor skärm. Man kan ju njuta av det visuella på ett helt annat sätt. Man, man får anamma arbetet med, med karaktäriseringen rent visuellt på, på ett annat sätt. Man kan studera animationen på på närmare håll liksom på, på en biograf. men jag rent personligen vet i rackan hur mycket animerad film jag faktiskt har varit och sett på biograferna jag, jag, jag minns att min skola ute på landsbygden hade lite filmvisningar på loven emellanåt och att jag faktiskt fick se Starzinger på stor film oh. när det begav sig och det var min första animeupplevelse och den satte spår måste jag säga för det, det var någonting jag inte hade sett tidigare. Någonting av det slaget och ja, man gick ifrån eh, aulan på skolan eh, smått förbluffad och jag är rent inne i den där världen och därför förstår jag verkligen hur du känner att, att se animerad film på, på stor bild också för ja, det, det får nästan en, en bättre slagkraft. Man man suger åt sig det bättre Och det, det är väl Inte mycket annat än egentligen eh, Lejonkungen Jag egentligen har sett på bio Vilket är synd och skam För eh, med den upplevelsen Jag hade med Starsinger Borde jag verkligen ha, ha försökt Anamma animerad film Mer på, på Biograferna och, och försökt finna den där känslan Igen men eh, just Starsinger är kanske svårt att slå Ja, särskilt om det var den första som verkligen slog ner som en bomb. För då har det ju verkligen påverkat dig. På ett positivt sätt skulle jag vilja säga. Men det finns ju mycket spännande animerad film som jag tror att du hade uppskattat om du hade sett det på bio. Jag menar, de klassiska Disney-filmerna hade säkert varit jättehäftigt att se för att mm. inte nämna Studio Ghiblis-filmer. Kanske inte alla av dem men de där riktiga guldkornen som, som bara är helt underbara. Jag har själv varit iväg och sett bland annat Kikis Delivery Service och det var jättemysigt och det är kanske inte en av de mest actionladdade Ghibli-filmerna. Men det var ändå så härligt att se den på stor bild. Alltså det, är, det är något särskilt. Ja, med undantag från att den lilla tjejen som satt bakom mig inte var särskilt imponerad. Hon tyckte det var en alldeles för tråkig och långsam film. Och hon, hon hade inga problem att tala om för resten av världen att hon tyckte det. Så det var ju ett litet minus på den upplevelsen. Men mm. äm, så kan det vara. Och ja, det, det är väl biografen i ett nötskal. Oh, ja det, det är ju det. Eh, man får ta det goda med det onda. Eh, visst man kan få en mäktigare upplevelse med den stora skärmen och det, det härliga ljudet som bombarderar en men eh, ja, man måste ha med andra människor att göra också. Jag har i och för sig också varit och sett en Ghibli-film på bio vilket jag uppskattar väldigt mycket och det var just Marnie. Och, och det är ju inte heller en ja, actionladdad och fartfylld film direkt men... Känslorna Det, det slog en ändå väldigt hårt Och eh, lyckligtvis Så satt alla i, i den publiken Väldigt tyst Och bara slukades upp av filmen I alla fall tillsammans med mig eh, Så det, det, det gjorde Att jag inte hade några problem Och jag bara älskade Den filmen Men eh, ja eh, Sådana problem som, som din lilla tjej bakom dig På, på Kiki-filmen det, det har jag upplevt levt också och ja, det är en enorm irritationsfaktor. Jag minns för en, en, tio år sedan eller någonting när jag var och så en av Harry Potter filmerna på bio. Och skulle uppleva den med, med engelsktal som är brukligt. Men där det finns ja, en publik som är av det, det, det, det lite mindre slaget. Som kanske inte förstår dialogen fullt ut. Så att jag bakom mig hade en liten pojke på en fem år Någonting som fick hela filmen översatt för sig av sin pappa på ett högljuttvis. <laughs> och de förde en, en dialog sinsemellan under hela filmen tills jag slutligen fick nog och skällde ut dem efter noter eh, så att de lämnar biografen också. Och, eh, ja, det är... Jag, jag, jag, det är inte mitt stoltaste ögonblick i, i mitt liv alla gånger, men eh, man måste ha lite, lite respekt för sina medhittare också. Och eh, någonstans där, där slog det slint för mig, för eh, just... Deras dialog det, det fördärvade för, för samtliga andra tittare kändes det som och det, jag, jag var bara tvungen att göra någonting men ja, just det människorna runt omkring en och vad de har för sig, vad de prasslar med, vad de tisslar och tasslar om. Det, det är sådana distraktionsmoment som verkligen tar en ur själva filmupplevelsen och kan, kan göra biografbesöket till någonting helt värdelöst egentligen. Ja, jag kan helt plötsligt se varför du kallar dig själv för grinig gubbe– –för det, det känns lite som ett sånt ögonblick där under, under Harry Potter. Men samtidigt kan jag förstå dig, därför att du, du, du har betalt lika mycket– –som alla de andra som har gått in och satt sig där, som vill titta på filmen. Och så är det någon som av någon anledning känner att de kan snacka hur mycket de vill– det kan ju naturligtvis variera. Här kan jag förstå att någon vill ja, hjälpa sin lille att förstå vad det är som händer. Samtidigt måste jag ju ifrågasätta varför gå på bio i så fall. Mm. Då är ju den lille lite för liten för att kunna ta den upplevelsen på rätt sätt. Då kanske man ska välja en film som är svenskspråkig eller översatt. Eller vänta tills de är gamla nog att gå och se filmerna där de själva kan hänga med och läsa texten. Men jag förstår också att det är jobbigt för föräldrar för de har ju naturligtvis barn som vill gå och se filmer. Och det, det vore ju kul, de är kanske intresserade av någonting. Jag menar Harry Potter sträckte sig ju till en enorm målgrupp egentligen. Allt från de minsta till de äldsta så... Jag är inte förvånad att de är där. Jag är inte förvånad att det händer, Men jag kan också sympatisera fullt med dig att det, det stör upplevelsen. Sen tycker jag att det är sju resor värre om det är skräniga tonåringar som bara lever rövare eller vuxna som definitivt borde veta bättre som sitter och pratar i telefon eller sitter och diskuterar filmen sinsemellan och inte ens försöker att göra det diskret och ja, alltså det, det finns ju mycket problem med att sitta med en massa människor och, och titta på en film därför att man förutsätter någonstans att alla är lika intresserade men så är det tyvärr inte men om jag ska försöka se det positivt så har ju de flesta gått dit för att de förmodligen vill se filmen. Och de där störmomenten, det är, det är de där undantagen. Ibland kommer de väldigt tätt, de där undantagen. Men, men alltså, om, vi, om vi ska vara ärliga så är ju majoriteten någon som ändå är där för att se vad de har framför sig. Mm, ja, man kan ju hoppas det i alla fall Och ja nej, i, i de flesta fallen är det naturligtvis så Och de större momenten som dyker upp Det är oftast människor som jag inte riktigt förstår att de påverkar andra människor med sitt beteende att och svara i telefonen mitt under filmen, det, det kan faktiskt ta och eh, vara ett störande moment från, för människorna runt omkring och eh, ja, sådana lite inneslutna människor det det, det finns det eh, och dessvärre känns det som det, det finns allt fler av dem men eh, ja, det är väl svårt att riktigt komma ifrån är man i en, en stor sal tillsammans med en hundra andra människor så kommer det att inträffa ljud eh, mer eller mindre medvetet i alla fall så eh, till viss mån får man försöka stå ut med det hela men det finns med gränser för det också och ja det, det har ju med, med godisprasslande att göra det, det har med samtal att göra folk eh, går på bio för att diskutera filmen med varandra eller eh, man går på bio för att dyka upp en smärre buffé och eh, sitta och glupsa i sig ja, jag vet inte vad folk håller på med men eh, bioupplevelsen är, är tydligen är olika för olika människor mm. eh, så att det, det är inte bara filmen som eh, betyder någonting på, på bio utan det verkar vara gemenskapen i många fall också men det är ju människor som inte förstår att det finns ju en etikett när man går på bio. Alltså ett beteendemönster som man borde följa för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Mm. En utav dem är ju att man inte ska prata. Att man kan viska lite här och där, det bryr jag mig inte om. Jag menar... Det finns många olika anledningar till varför folk skulle vilja viska till varandra. Det är helt okej, okay. det kan jag förbise. Det är de som pratar i normal samtalston som förstör upplevelsen. Och ja, alltså att folk rör sig, sitter, prasslar, knastrar och hustar och har sig, det filtrerar jag personligen bort. Det stör mig inte så mycket. Då är det ju mer att folk har myror i brallan och inte kan sitta still utan de ska upp och hoppa och de som sagt svarar i telefon eller sitter och tar selfies och så vidare. Då, då tycker jag att man bryter mot den där filmetiketten när man är på bio. Alltså det här är en upplevelse inte bara för dem utan för oss andra också och det måste man någonstans respektera. Sen är det ju svårt med små barn naturligtvis det är inte lätt som små barns föräldrar att alltid få barnvakt så därför tar man den lilla med sig när man ser på film men någon slags tumregel måste väl vara att orkar inte den lilla sitta i alla fall 90 minuter och, och titta på en film utan måste upp och springa och en massa, då är de inte gamla nog att gå på bio. Tyvärr, så är det bara. Och jag förstår att ni som föräldrar tycker att ja men det är väl bara bra och det stör inte alla andra. Jo, tyvärr, det gör det. Och den enda anledningen till att ni har överseende, det är för att det är ett barn. Alla andra ser bara ett barn i allmänhet. Det betyder inte att de hatar barn eller någonting sådant men de har kanske betalt en rejäl summa för att gå på bio den dagen och den upplevelsen håller på att saboteras. Inte avsiktligt men ändå. Så kan man inte sitta ner och vara hyfsat tyst då ska man kanske överväga att köra hemma bio. Ja, det, det kan vara en, en definitiv sak i, i, i det fallet där man, man får ta, analysera situationen lite grann. Vad, vad klarar jag av? Vad klarar mitt sällskap av? Och ja, är det inte så att man verkligen kan ta och fokusera på filmen och verkligen ta och... Slukas upp av, av upplevelsen så eh, ja det vet jag inte om man eh, kanske borde ta och överväga ett biobesök överhuvudtaget. Och, ja, det, det, det här med, med, med hyfs, det, det, det, är, det är ju inte bara på biografen det, det brister på det utan det, det blir mer i, i den här slutna miljön där det ska vara tyst och, och där allt som ja, bryter mot stillheten som ska infinna sig i biografen det blir extra... Eh, Påverkande, enaverande eh, hos de andra tittarna så man måste egentligen ha, ha större respekt för sina medmänniskor i, en, i en biografin i ja, övriga livet där i det här eh, slutna rummet där man verkligen är, är fast tillsammans och ska försöka ja, göra någonting tillsammans utan att sticka ut. Så det, det, det är svårt det där för många verkar det som. Men det är, det är som sagt det, är det som är bio och det kan vara skoj ibland också när hela publiken riktigt fångas upp av en film och, och skrattar och kanske till och med sjunger eller leker tillsammans i biografen för att höja stämningen. Det kan göra upplevelsen till, till något mer- än, än själva filmen. Och... Mm det är väl lite nästan så som jag ser att man kanske borde tänka i biograferna nu för tiden och göra någonting utöver själva filmen också för att och, och fånga själva publiken det har ju som exempel varit en långkörare på biografer i Amerika med The Rocky Horror Picture Show där folk klär ut sig, går på biografer sjunger med och dansar till filmen och det, det, det blir liksom en gemenskap av det hela istället för att bara sitta ner i tystnad och titta på en film. Det är inte helt optimalt för dagens människor i dagens samhälle verkar det som utan man behöver interagera mera för att kunna fungera i, i en sådan lokal faktiskt. Jo, men det handlar ju om att göra människor engagerade i det de ska se och i det engagemanget så uppstår ju naturligtvis en del ljud och liknande men, men är det på rätt sätt så är det ju nästan någonting som förhöjer upplevelsen. Jag menar, nu nyligen så var jag också Avengers Endgame på bio och det var ju en elektrisk publik när jag satt och tittade på den. Alltså alla var ju så taggade för upplevelsen. De var så taggade att få se vad som skulle hända och hur man valde att följa upp Infinity War och så vidare. Och det gjorde ju att... När det hände någonting häftigt då var där ju hurra, och applåder och liknande i publiken och det, det, det höjde ju moralen och känslan där och när någonting var hemskt eller sorgligt så hörde man ju flämtningar och, och irriterat surr och liknande som... Passade in i upplevelsen. Sen finns det de som går till extrema överdrifter, naturligtvis, men de finns ju överallt. Så det är ju svårt att säga att bio skulle vara något speciellt där. Men, men då är det ju en film som engagerar publiken, som gör att man sitter trollbunden och tittar och man vill veta vad som ska hända. Är det en film som inte grabbar tag i den så är det ju större risk att man börjar småprata eller hitta på annat än att sitta och titta och då börjar man ju att störa naturligtvis. För inte allt för länge sedan så bjöd du ju mig på en bio -upplevelse. Vi gick på den här väldigt konstnärliga bion spegel i Malmö för de skulle ha en specialvisning utav The Room och... Du hade fixat biljetter till det och du frågade vill jag följa med? Och det är självklart att jag ville följa med för det är alltid kul att gå på bio. Men äm, det, det är ju en speciell film och jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig. Men det var nog den mest engagerade publiken jag någonsin har, har upplevt faktiskt. Den var helt inställd. Den var i helt rätt fas. Och där var sektioner i den filmen som är underhållande, jag menar, man sitter och små flina när man tittar på den på egen hand. Men helt plötsligt sitter man och gapskrattar därför att man man sveps med i den här känslan. Och det är där publiken är till sitt positiva när man, när man är på bio. Jag kan tänka mig att det är snarlikt om man går på en riktigt bra skräckis eller thriller eller liknande att att har man en bra publik så blir ju den här helhetsupplevelsen så mycket starkare. Men det räcker ju med en enda person för att den transen ska brytas. Mm, ja det är för sig sant Men jag vet inte hur mycket den personen Hade hörts just i visningen Av The Room faktiskt eh, För han hade nog drunknat I, i alla rop Och eh, repliker Som skreks ut eh, Tillsammans med, med Skådespelarna på duken där också För där, där var det sånt liv Så att allt motstånd Hade slagits ner omedelbart Kändes det som så att, eh, Ja det var verkligen eh, en unik upplevelse där och ja, och, och få uppleva en sån jag skulle säga fanatisk publik, det har jag nog aldrig varit med om på bio tidigare där det kändes som alla kunde varenda replik utan till visste precis vad som skulle hända, vad som de skulle göra och de bara och hängde med i, i dialogen eh, kommenterade dialogen och allt sådant som skulle göra mig fullständigt vansinnig i, i ett normalt biosammanhang men som ändå blev lite Lite charmigt och småroligt i en sådan visning där alla var bara så, så med i, i, i filmen. Det var inget som de gjorde av ja, otänksamhet och att man inte var medveten om de andra utan det, det, det var bara någonting för att komma igång, skapa gemenskap och, och nu ska vi ha roligt tillsammans så att det, det var en sådan upplevelse som var liksom ja, det är undantaget som bekräftar regeln nästan mm. så det, det, det måste jag säga var, var väldigt speciellt där men ja, sådana upplevelser kan man inte ha hela tiden här, det finns ju inte en sån fanatisk publik för varenda film som kommer ut direkt så man måste kunna anpassa sig lite grann efter de, de rådande omständigheterna också och, och, och kunna eh, anpassa sitt, eh, sitt förhållningssätt till film utefter eh, ja, eh, miljön man befinner sig i, personerna, omgivningen och, och filmen också naturligtvis för att den ändå ska bli intressant. För The Room eh, och bara titta på den för sig själv som du säger den, ja, den kan vara absolut underhållande men den, det är ju inte en film utan sina brister om man säger så. Alla är inte så humoristiska alla gånger. Så att ha publiken med sig där det, det ger den ändå mer energi. Eh, medan att eh, ha en publik som hela tiden kommenterar allt som händer på duken eh, och, och kritiserar den eller ja, bara tar upprepar allt som sägs i filmen till varandra och eh, tisslar och tasslar då, då eh, är det ju något helt annat som är på gång då då, då slutar man sig in i sin egen lilla bubbla omedveten om sin, sin omgivning. Och ja då, då träder ju eh, problemen in i, i bioupplevelsen. Så ja, det, det, är, det är svårt det där med människor och hur man ska hantera dem kanske. Men eh, om allting skulle vara som just i, i The Room-upplevelsen där alla vara blir en enhet lite grann och bestämmer sig för att liksom tagga varandra och hjälpa till och höja humöret och känna glädjen i det man får uppleva då kan ju upplevelsen bli någonting utöver det vanliga. Jo, det är ju så sant, men det är ju unikt med en sådan publik. Jag skulle inte påstå att jag har varit på många visningar med en så dedikerad publik. Men med det sagt skulle jag nog ändå vilja påstå att jag har varit på fler biovisningar där publiken varit bra än där publiken varit dålig. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Men de gånger där det är ett störande moment där, det blir en och det kan ju förstöra hela upplevelsen. Och det är ju tyvärr inte en särskilt billig upplevelse heller nu för tiden- det fanns ju matinévisningar och liknande och det fanns ju billigare visningar och så vidare. Men numera vad än jag ska se och går in och titta på biljetter så stiger de hela tiden i priser. Och då blir det lite, lite frustrerande faktiskt. Därför att äh, om jag ska gå själv och se någonting eller gå i sällskap. Då blir det kanske inte så farligt men man måste ändå utgå från att man, man är kanske en familj på fyra stycken som ska ha en biokväll. Då springer det ju väldigt fort iväg och då, då hade det ju varit mycket, mycket billigare att bara köpa Blu-ray-skivan om ett par månader och se den hemma istället. Så då måste man ju verkligen avväga. Är det värt det här priset? Men då hamnar man i en ond spiral för då, då är det färre som går på bio och då känner biograferna att ja, men då måste vi höja priserna vilket i sin tur leder till att man kan få gå ännu mindre på bio och då känner de att ja, vi måste höja priserna och så fortsätter det på den banan tills det, det fullständigt utplanar sig själv. Och... Det är väl synd om det skulle utplana sig, jag menar det är fortfarande en, en spännande upplevelse men jag, jag saknar balansen och möjligheten att gå utan att det fullständigt havererar ens lönekonto. När jag var borta i Kalifornien så hade vi flera bio-upplevelser just därför att en dag i veckan hade de sexdollarsdagen som det inofficiellt kallades. Då kostade alla biljetter sex dollar oavsett vilken film, oavsett vilket säte. Och då var det helt plötsligt som att, ja men vi, vi passar på att gå då. Och så blev det en, en grej utav det. Den dagen var biodagen. Ska vi gå och se en film? Ja, vi kan spelas. Och så kändes det som att ja, ah, men okej. Okay, vi, vi kom in tre pers på vad vi hade betalt för en biljett normalt. Mm, ja, det, det priset det, det är ju absolut en avgörande faktor också numera. För eh, om man ska välja att gå på bio eller inte. Eh, och ja, det har ju mycket anledningar där också det, det, till en början så det kostar ju filmerna mer och mer att producera mm. och licensavtalen till biograferna det, det kan inte bli så väldigt billigt för filmbolagen måste tjäna igen pengarna där också och mm. därför tar eh, biograferna och höjer biopriserna för att kunna hänga med i den vevan och ja, i slutändan sitter vi där och, och får betala en jag en halv skjorta åtminstone för att, att ta och gå och se en bio, biofilm. Eh, och ja, jag vet inte om, om priserna egentligen kan rättfärdiga biobesöket. Och för det enda, den enda fördelen som bion har nu för tiden det är just att filmerna släpps där först. Mm. Vill man se filmen så snabbt som möjligt och man inte har någon form av tålamod i kroppen eller är så taggad så att man inte kan stå still förrän man har sett filmen så är det ju bion som gäller och... Ja då är man ju oftast villig att betala det priset som det kostar i alla fall vilket eh, gör att, att biograferna faktiskt har, kan behålla priserna de har också mm. eh, så att det, det, det är svårt det här med, med ekonomin kring det hela eh, från att vara ett sätt att eh, folket ska kunna se film billigt utan att ruinera sig själva så har det blivit en, en och. Verksamhet nästan där man, man får betala ett pris som det, det inte är värt egentligen. Eh, där man ständigt tar och höjer eh, biljettpriset för att ja, bara testa hur, hur långt kan vi ta det hela innan folk börjar protestera allt för mycket. Och ja det taket är tydligen inte nått ännu för folk fortsätter tydligen att gå på bio och, och betala den summan det än kostar för att. Och, eh, sitta ner och, och kolla på, på storbildsvarianten. Eh, så att det är, ja, det, det är knepigt det där. Hur man ska eh, ta sig till. Och för min del så är det väldigt konstigt att just det tänket som eh, både filmbolagen och, och biograferna har här nu verkligen håller i längden. För man... Man tillför egentligen inte mer tid till upplevelsen numera. Nu är det bara... Vill du se filmen först så ska det gå till biografen. Annars får du vänta ett par månader så får du se den hemma istället. Och just den... Exklusiva rätten och se det tidigare tycker jag inte kan rättfärdiga att ta så utlösa priser för en biljett. Då måste man kunna hitta en, en gimmick eller någonting annat som gör upplevelsen. Eh, till någonting mera för, för åskådarna- än bara själva filmen. Eh, annars så, så tycker jag att de är uppe- i, i helt fel träd och, och, och rota runt faktiskt. Jo, men det kommer ju någonstans- bara att leda till att folk slutar gå- oavsett hur intresserade de är- av filmen eller ej. Om det kostar som att köpa en Blu-ray- att betala en, en biobiljett- eller kanske mer- då är det ju långt över gränsen för vad man är beredd att betala. Jag betalade nära 200 för min biljett till Endgame. Mm -hmm. Men nu valde jag att lägga till lite extra för att få en av de där sätena med extra benplats. Men det ska tilläggas. Jag har väldigt mycket ben att försöka lägga <skratt> någonstans. Så det är, det är väldigt skönt att kunna röra sig lite i biosalongen. Så det kan jag tycka är värt det. Men det extrapriset har de också höjt ganska mycket på, på senare tid. Och det, det kommer ju nå en gräns där det inte är värt det helt enkelt. I fallet med Endgame så var det ju någonting väldigt speciellt. Jag menar det är ju en... En final mer eller mindre på det MCU som vi har sett fram tills nu. Det är mycket som händer där som bygger upp för en helt ny framtid i det filmuniversumet. Och det ville jag se på stor bild. Så var det bara. Så kommer det nog att ta ett tag innan jag går tillbaka till biografen. Och det är synd. Men... För mycket gör att det, det är inte värt det. Inte när det bara tar runt fyra månader innan du kan äga filmen eller strömma den via någon eh, hyrfilmstjänst eller liknande. Då, då kan jag för det mesta hålla ut och vänta. Och det är ju till biografernas nackdel för eh, det finns ett tak... De är farligt nära det taket skulle jag säga. Och de verkar inte riktigt medvetna om det. Så länge de kan få ut de där extra kronorna. Mm, ja exakt. Och, och vad får man ut för de, de kronorna egentligen? För det är, ja det, det är ett mysterium det där. Ja, jag, jag tycker att begravarna verkligen borde tänka om. Vill de ha de här... Summorna för, för en, en, en biljett så borde man försöka hitta någonting och erbjuda extra, en, en, en gimmick till exempel vi har ju testat 3D-filmen både en, två, tre gånger under <laughs> filmhistorien nu eh, och det, det har kanske inte fungerat fullt ut någon av de gångerna men det, det har varit en, en kortvarig flyga och sen har man gått vidare men det, det har varit ett försök i alla fall att göra någonting extra man har ju testat med att eh, tillföra lukt till, till film eller som kallas Round där man tillför vibrationer och annat till, till filmupplevelsen för att det ska kännas mer äkta. Ja, det är lite sådana saker som kanske inte är så mäkta imponerande men som kan vara en, en rolig grej. Vi har ju de stora IMAX-värmarna som gör att man känner sig mer involverad i filmen. Det, det slår sluter om än mer och eh, på så sätt kan man ja, kanske få sig en annorlunda upplevelse och eh, det är någonting som det, det är svårt att få där hemma också. Lite sådant tänkt hade kanske inte skadat och, om man ska ta sig an och, och göra biupplevelsen till något annorlunda ur ett mer tekniskt perspektiv. Och ja, sen skulle man kunna ta och, och göra någonting utöver själva filmtittandet också. Som ja, Till exempel när vi var så på The Room och de hade bjudit in eh, Greg Sestero från, eh, från filmen för att prata lite grann om eh, hur det var under inspelningen. Och jag bjuda upp lite människor från publiken för att eh, läsa upp lite dialoger och framföra scener ur filmen och, och ha lite frågestund och annat att göra det till, till någonting över själva filmupplevelsen som man jag bygger på den man får lite lite mer information man får lite bakgrund till det hela också vilket kan göra filmupplevelsen bättre, sådana saker är ju en biograf ämnad för egentligen och lite mer sådan tänk skulle ju kunna göra biografen mer relevant i min mening och det är också någonting som skulle kunna rättfärdiga ett högre pris gentemot och. Sitta hemma och strömma filmen till exempel. Ja jag kan hålla med om att det, det vore ju smartare att göra något mer av det faktumet att man besöker en fysisk plats vid ett visst tillfälle för att göra en sak tillsammans i det här fallet att se på film. Då finns det ju möjligheter för en hel del om man vill någon form av interaktion. Och vill man inte delta så behöver man ju inte räcka upp handen när de ber efter frivilliga och så vidare. Då kan man ju bara sitta där och vänta på att filmen ska börja naturligtvis. Men om man får möjligheten så betyder ju det att det kan bli mer. Och det uppskattar jag definitivt. Sen har jag en... en... En väldigt tvehågsen känsla till allt vad, vad 3D-bio heter. Jag, jag förstår att det är en stor gimmick som mer eller mindre har dött av igen. Det är länge sedan jag hörde att det var, var 3D-visningar av någonting. Eller att det var det optimala. Men jag ska väl erkänna att det, det var helt okej. Okay. Många av filmerna som jag har sett i 3D. Det var... Inte så mycket bättre, men, men det gav en effekt åtminstone. Det, det kändes som någonting speciellt. Det blev lite intressantare att sitta där i biografen. Men om det var tillräckligt för att motivera priset, det vet jag faktiskt inte. Men det var en grej åtminstone. Och allt det här med... Ja, att försöka få fram en känsla i biografen med, med vibrationer och vätska och värme och vind och allt möjligt. Det är ju en, en idé som man håller på att leka väldigt mycket med. Och jag uppskattar innovationen, men den är väldigt, väldigt grov än så länge. Den är inte så sofistikerad som den kanske blir en dag. Det, det är någonting som man leker med och det kan leda någonstans. Men i nuläget så är det en leksak och inte så mycket annat. Då finns det ju andra sorters bioupplevelser som man kan försöka organisera och locka folk på på det sättet. Jag menar, jag blev bjuden på en visning där borta i, i Kalifornien. Det är ett viktigt ställe för mig numera i livet. Um, på en visning där det var mer avslappnat kan man väl säga det var färre i salongen men alla hade mer eller mindre en, en stor fotölj och där kunde man justera så att man satt så bekvämt som man ville, så bakåtlutad man ville och så vidare det gick att gå bort i ett hörn i biografen och beställa ja, drinkar och snacks och liknande och man hade små bord vid sidan om sig så det var ju en en mysig sådan upplevelse som jag verkligen kan se framför mig att man, man, man skulle kunna uppskatta om man vill ha någonting att dricka och äta på bion utan att det stör alldeles för mycket. För med tanke på hur trånga biosäten och liknande ofta är så är det svårt att jonglera med en, en, en låda popcorn, lite snacks och en dricka och sitter man då i flera stycken kan det ju bli extra... <laughs> spännande på det sättet nu är jag en väldigt lång och axelbred person med omfång så att jag, jag förstår jag tar upp mer plats än kanske den, den generella biobesökaren men det, det blir ändå jobbigt när man ska försöka jonglera grejer och samtidigt försöka ta hänsyn till de andra som sitter där också mm. för man kan ju inte bre ut sig hur som helst hur skönt det än skulle vara så jag kan definitivt se att en mysbio på så sätt att man, man kan sitta där och verkligen mysnjuta av filmen, det är en grej jag uppskattar, sen är ju frågan, är det värt pengarna då också? Mm, nästan på skulle jag säga där faktiskt. För ja, den mysfaktorn eller bekvämlighetsfaktorn betyder mycket för mig. Jag är ju inte heller en person som riktigt får plats i ett vanligt biusäte utan att eh, rumpan låser sig efter 20 minuter och jag sitter med kramp på resten av filmen. Eh, för jag måste verkligen ta nästan vika mig dubbel så det, det, det, det känns inte så, så trevligt för mig att gå på bio alla gånger ibland hittar man en biograf som har härligt med, med plats i sätena och man känner ah, här sitter jag ganska bra då, det, är, det är en helt annan femma men om man kan bli garanterad sköna säten lite mer utrymme inte så nära in på varandra då kan jag faktiskt vara villig att betala lite slantar extra bara för att och få den möjligheten mm. och ett rejält säte och kanske få en drink till, jo, varför inte vi har ju här i Malmö stad också Arteco salongen där man kan se på film, gå och beställa en biomeny och sitta och äta lite gott, dricka lite gott och uppskatta en film jag vet inte om det skulle vara någonting jag skulle vilja göra till varje film jag såg, det skulle nog mer vara speciellt utvalda film men kanske där känner att jag skulle vilja glufsa, glufsa i mig någonting speciellt eller ta mig en old fashioned eller någonting sådant eh, det, det har nog sin plats det också men det, det är sånt tänk som gör upplevelsen eh, lite härligare lite mer speciell, lite unik mm. eh, man kan tänka att det, det blir en grej av det hela, oh, vi, vi klär upp oss lite extra och går på bio och, och, och dricker en drink och, och tittar på en, en fräs en liten film tillsammans så det, det, det, det blir en, en helt annan grej av det hela och det är idéer som jag faktiskt uppskattar väldigt mycket Jo men om man har bra sätten att sitta i och man kan göra alla de här grejerna man kan äta mat, man kan sitta och, och mysa och ha det gott och kanske dricka något gott då, då blir det ju extra kul naturligtvis inte till varje film självklart men till de där speciellt utvalda där det är precis den formen av atmosfär man vill ha. Då hade det ju varit optimalt. Men i och med att vi är inne och nosar lite på det här med, med tilltug och liknande och jag redan har nämnt snacks tidigare. Så är det väl någonting som vi måste ta upp. Du nämnde just det där med prassel, rassel och smask och liknande i, i biosalongen och... Oftast så har jag inget problem med det. Tvärtom, jag vill gärna ha popcorn när jag ser på film. Jag är en så klassisk biobesökare att jag vill ha de där popcornen och sitta och mumsa på. Men man, man försöker ju hålla lite ordning på det också. Det är ju den där berömda etiketten som nämnt. Och... Någonting som gör mig riktigt, riktigt deprimerad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det är när ljuset kommer tillbaka, det är dags att lämna salongen och det ser ut som att folk har stått och helt ut sina lådor med popcorn. Alltså det ser fruktansvärt ut och det skär i hjärtat på mig för jag vet ju att då har man ett gäng biovaktmästare som ska komma in försöka städa upp det så gott de kan innan det är dags för nästa visning och det kan ju vara så lite som en halvtimme eller något liknande. Och det är nog stress så det räcker. Särskilt om man då har en riktigt rejäl biosalong med ett antal hundra sittplatser. Då kan det bli riktigt, riktigt hemskt. Så även om jag är väldigt positiv till att man kan ha snacks och dricka i biosalongen. Och visst. Ah, det kan hända olyckor, man kan spilla och ha sig. Det händer. Men det som jag har sett på de senaste gångerna jag har varit på bio, det är alltså det är mer eller mindre skadegörelse och det gör mig extremt deppig som nämnt, men också väldigt, väldigt arg. Mm, ja det, det, det ser väldigt tragiskt ut Det håller jag med om man Man tittar ut och det, det är bara klistrigt överallt på golvet Och det är popcorn Som sitter fast i höger och vänster Och jag vet inte annat Under The Room visningen fullt med Plastskedar överallt också dessutom Vilket det gjorde det ännu värre Så Där såg det verkligen För jäckligt ut Men ur en, en viss komisk synvinkel dock så att det, man lyfte ändå lite på, på mungiperna där men ja, bras ut det inte och det här med att äta popcorn, visst det, det, det kan hända att ett popcorn eller två slinker ut det, ur, ur bingen under filmtittandet men Ja, Jag vet inte hur folk beter sig med, med sina popcornbehållare under biobesöket alla gånger för ja, någonting måste vara helt galet eller att varannan popcornlåda har hål i sig eller någonting. Någonting är, är i alla fall helt fel och... Äh, det, det som är bra med popcorn det är i alla fall att det inte låter så jämnans mycket normalt sett, i alla fall när man äter det. Så att det inte stör under själva filmtittandet, utan det är när filmen är över som man får se eländet. Eh, och det, det har väl gjort att det, det är därför popcorn har blivit lite av. av filmgodiset nummer ett nu är väl popcornen i biosalongerna inte av den bästa kvaliteten alla gånger men ja, det har nästan sin plats Så det är gott med, med, med en, en bingepopcorn gärna en lite större variant för min del för när jag börjar så har jag svårt att sluta och jag vill gärna ha ett, ett popcorn hela vägen fram till slutet så att det, det, det, det, det, det förstår jag absolut att det, det har blivit en grej av det hela. Även där en, en viss fråga om överpris naturligtvis. Men vi har ju med biograferna att göra. Men det, det, det finns ju andra saker att och, och snaska på i salongen som är av mer högutslag. Som kan väcka lite... Lite argamin till höger och vänster men eh, i ärlighetens namn det känns det som att ja, den typen av, av snacks har, lite har försvunnit i biosalongerna åtminstone de gånger jag har besökt det för jag har inte märkt av något sådant direkt under eh, de senaste åren. Ja de där hemska kolorna med prasslande små pappor omkring sig har ju mer eller mindre försvunnit. Det händer väl att någon har med sig något sånt utifrån biografen, det vill säga att de inte har köpt det i, i snacksbutiken där utan från någon annanstans och det, det är ju någonting man får stå ut med. Men annars så är de nog väldigt medvetna om det där med att godis och snacks kan vara extremt högljutt så de har försökt att reducera antalet Ja, godisar som... För oväsen om man säger så. Mm. Nu är det en och annan plastpåse men det, det, det prasslar inte alldeles för mycket numera och popcorn som sagt är nästan ljudlöst om det är en extremt tuggande person som har fått tag på dem. Nu är det ju naturligtvis biochips också. Men jag tycker inte de heller är särskilt höggudda. Så på den fronten är det inget problem. Det är just det där att folk grisar ner något fruktansvärt. Och med tanke på priserna man får betala för biosnacks. Förvånar det mig att man slösar på det sättet. Men det är kanske jag som är snål. Jag vet inte. Men det känns som ett enormt slöseri. Och... Det är väl den stora frågan när det gäller att gå på bio. Är det ett enormt slöseri eller är det en upplevelse värd pengarna? Och... Ja, när vi har snackavsnitt så brukar vi inte summera på samma sätt som när vi har tittat på en specifik film. Men i det här sammanhanget så är det nog bra att vi får ge oss ett slutord faktiskt för... Jag har en känsla av att det är, det är det bästa sättet att uttrycka någonting så subjektivt. <laughs> Ja, vi får väl försöka sammanfatta det lite grann här då och ja, jag, jag står fast vid det, det faktumet att jag inte är en bioentusiast egentligen och jag har egentligen svårt för att kunna gjuta av en film på biografer det, det är människor som står för det första hindret här så, så väl som i mitt övriga liv också tror jag, men just i biosalongen har de en förmåga att ständigt ta mig ur själva upplevelsen och och det är just den jag är där för att riktigt ta del av. Vilket gör mig väldigt irriterad väldigt fort. Eh, och ja, om en normal bioupplevelse. Där, där har jag egentligen inte något direkt gott att säga. Det är eh, samma sak som jag egentligen skulle kunna få där hemma. Men i... Ett större utförande men samtidigt mindre givande för det blir mindre personligt för, för min del. Jag, jag föredrar sämre bildkvaliteten. jag föredrar mindre skärm och vara isolerad från omgivningen. Då kan jag uppskatta det jag får se- betydligt mer- utan alla störande momenten där. Och när det gäller- just bio så har väl egentligen- visningar där jag har varit- den, den enda i salongen- utan tvekan varit bland det bästa- jag har upplevt i, i mitt liv faktiskt. Så, så biograferna- är överlag inte min grej. För att det ska kunna bli aktuellt- eller eh, bli någonting- som jag verkligen uppskattar nu för tiden- som –måste man nästan tillföra något extra– jag, jag kan stå ut med och testa någon fånig gimmick som de har kommit på även om jag inte är kanske någon, någon större fan där heller men det kan vara en, en rolig grej emellanåt för det är någonting man inte kan få där hemma och man kan få så lite, lite nya sinnesintryck om inte annat eller ja, hitta på något sätt att interagera med publiken eller göra själva eh, publiken till en, en gemenskap som, som stöttar och jag för den framåt och, och hjälper den och uppskatta filmen bättre då kan ett biografbesök fungera för mig men annars så, så vet jag inte, då tar jag hellre ett av mina VHS-band istället och, och sitter och fipplar med trackingen ett par timmar för att försöka få en, en någorlunda fungerande bild så jag kan se vad som pågår. Det blir ändå en mycket bättre upplevelse för, för mig på det stora hela. Ja du, jag kan faktiskt sympatisera ganska mycket med de känslorna därför att att se film hemma blir ju en betydligt intimare upplevelse och många filmer Ja, mår bättre av det naturligtvis. Sen är ju inte alla lika förtjusta i döda format som du är och i lite mer low-tech om man säger så utan vill ha det modernare och starkare. Men faktum är det är förhållandevis billigt att skaffa en rejäl tv, att skaffa en bra Blu-ray-spelare eller 4K-spelare om man verkligen vill bränna på. Vill man dessutom ha bioljudet så kostar såna där högtalare inte värst mycket idag. Man måste ju inte ha det absolut bästa i teknik för att det ska fungera och för att man ska få den där upplevelsen. Man får göra den avvägningen naturligtvis. Och det är väl någonstans där som jag landar. Har man gjort den investeringen då är det svårt att motivera sig själv att gå till biografen. Och detta säger jag som någon som älskar känslan av att vara där som tycker att det är spännande att gå dit att det ska bli en, en specifik upplevelse som upplevs just där, just då med den här filmen och kanske med ett visst sällskap och visst, det är en upplevelse jag fortfarande vill ha jag kommer fortfarande att gå på bio då och då men det kommer att bli större glapp ...emellan de upplevelserna. För jag tycker att det är för dyrt. Man får en upplevelse, absolut. Men för mindre pengar kan jag få samma upplevelse mer eller mindre hemma. Och då gör det det extremt svårt att motivera sig att gå dit. Särskilt om det då finns människor som, som stör eller som skräpar ner... ...eller som på andra sätt saboterar den här upplevelsen... Jag kan fortfarande rekommendera folk att gå på bio om det är en större film som de verkligen är intresserade av och där jag har en distinkt känsla av att det här kommer nog att bli mycket, mycket mäktigare på bio. Men i allmänhet, alltså med ett par schysta rullar på Blu-ray och en bra strömningsservice och en bra tv, alltså du får... En bra upplevelse där också, förmodligen mycket mysigare. Så gå på bio om du verkligen tycker att filmen är värd, annars stanna hemma, det blir nog en, en bättre upplevelse faktiskt. Ja det blir nog det överlag och ja med det sagt så har vi väl förklarat varför vi har valt att inte gå på bio nästa vecka utan vi, vi håller oss hemma istället för den här intimare mer personliga upplevelsen när det gäller film. Ja, alltså någonting mysigt och intimt att, att bita tag i nu, det hade jag inte haft någonting emot. Men som med alla snackavsnitt så vill vi ju gärna ha någonting som, som hänger samman med ämnet. Men nu blir det en film som subtilt hänger samman med film. Det är inte en koppling som är riktigt uppenbar från början, men som blir desto viktigare allt eftersom historien rullar på. Mm, ja, vad ska man säga? Effekten blir allt tydligare ju längre filmen går nästa vecka och vi får se vad, vad den egentligen handlar om och vilken relevans den, den egentligen har i filmhistorien och Samtidigt blir det ju också ett väldigt personligt intinkt porträtt av våra karaktärer i filmen här också. Så det blir en spelfilm med lite dokumentära inslag som skildrar filmhistorien lite och ja, det kan man nog inte tacka nej till om man är en sån som mig i alla fall. Ja, för jag, jag gillar verkligen när man, när man berättar en bra historia som visserligen är fiktionell men där man tar element från verkligheten och väver in det på ett snyggt sätt så att du, du ser inte bara en, en historia med mycket matiné som i det här fallet. Du får också veta saker och ting om, om saker som hände på riktigt utan att det blir som att man blir påprackad den här informationen det är inte en, en föreläsning eller liknande utan det är invävt så, så himla fint så det är nästan som att vi ska titta på, på Harry Potter med en filmhistorieundervisning nästa <laughs> gång Ja, ja ungefär så kan man väl se på det hela ja för det, det blir lite smått fantastiskt det blir ändå grundat i verkligheten och man får faktiska verkliga inslag från, från historien också så ja det, det, är, det är lite blanda och ge och det kan låta som en väldigt märklig soppa men jag hoppas det är någonting som, som verkligen kan, kan fånga den här barnsligt magiska känslan Borts. Ja du, men det är nog bäst att vi håller ett öga på klockan här för snart kommer det in en massa tåg och då kommer perronger och stationen att bli översåldad av folk och då kan det bli riktigt, riktigt svårt att hålla ögonen öppna efter den där pojken vi letar efter. Men äh, tills dess...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 SK SK